Parlem de cinema un dia més a Ràdio Palafrugell i en aquest cas ens acostem a la projecció d'aquest divendres dia 9 a través del Cine Club Garbí, al el Teatre Municipal de Palafrugell. Cinema cada dia durant tot el mes d'agost i a principis de setembre. Avui parlem de tot un clàssic que ens acompanyarà a Noci d'una Estrella, una pel·lícula de l'any 1937, la primera de moltes que porten aquest nom. Ens en informa, ens en parla l'Àlexa Ceballera. Bon Bon dia, Àlex. Hola, bon dia. Doncs concretament, efectivament, eh, refem la quarta. La quarta, que de fet és la primera. La primera de les quatre pel·lícules titulades eh, A Star is Born. Ha nascido una estrella. L'última, doncs, recent, la que protagonitzava la Lady Gaga. Aquí ens en remuntem molt enrere. Ens anem pràcticament eh, més de 70, 80 anys, gairebé 82 anys enrere ens en anem per trobar aquesta primera versió. Sembla mentida, però fa 80 anys es feien grans pel·lícules ja i fins a tot en color, curiositat de la pel·lícula, és del 1937, és en color està rodada en color, no és que sigui colorida està rodada originalment en color una de les primeres pel·lícules que es van rodar en color, anterior fins i tot a l'Eucraventus i Gebo, que la pel·lícula mítica diguem, del color, de la gran eclosió del color en el cinema a través de la gran pel·lícula d'Eucraventus i però aquests dos anys anteriors ja s'havia rodat en color aquesta pel·lícula, curiosament la segona la que li va continuar era amb l'enquinègre o és curiosa la cosa. A Estaris aquesta nació d'una estrella té la mateixa, la mateixa estructura el mateix guió pràcticament de les tres de les tres que li van, que li van succeir recordem la segona la va protagonitzar, la Judy Garland la tercera, la Barbara Streisand els papers femenins, el principal de l'estrella, i la quarta, l'última la recent, és la, de que, la que ha fet la Lady N Gaga la primera, eh, la variant de la primera versió és que la protagonista, l'estrella que neix, és una actriu, una triu de cinema, i les altres tres versions eh, és una cantant, és una cantant emergent que aconsegueix l'èxit i la fama en contraposició a la decadència de la persona que l'encumbra en aquesta fama. És una història d'amor, de fet, és una història dramàtica, d'amor, d'èxit per la part, diguem, jove emergent, de decadència per la part més adulta de la persona amb la qual fins tot es casa la protagonista, una persona que té grans problemes amb l'alcoholisme que li faciliten aquesta decadència artística. Aquí trobem una noia que arriba, doncs arriba a la ciutat, arriba a Hollywood, participa en una festa com a cambrera, hi ha un actor molt conegut en el seu moment molt col·legut, una estrella del cine de l'època que doncs, la veu i doncs, a partir d'aquí li donen una oportunitat per fer una prova per una pel·lícula eh, se la intenta lligar podríem dir, el productor de la pel·lícula li encanta aquesta noia, li dona un paper i poc a poc es va tegint eh, la història paral·lela de la història romàntica d'ells dos del descobridor i la persona diguem descoberta que acabaran amb una relació de matrimoni i l'èxit ascendent eh, fulgurant d'aquesta actriure d'aquesta jove actriu que és la Janet Gaynor en aquesta versió. Freddy Mark és el protagonista costat també de l'Adolfo Manjú i com dèiem l'ascens fulgurant al món de l'èxit, de la fama i de la popularitat de l'actriu bé contrapesat per la decadència física i artística del seu mentor i marit en aquest cas aquest famós actor de Hollywood que acaba doncs pràcticament destrossat No explicarem més de la pel·lícula, si heu vist la pel·lícula Les Noves, si heu vist la pel·lícula de Lady Gaga i Brady Cooper, doncs ja sabeu el que passa, però la història ve fins aquí ho que ens explicarem. Pel·lícula molt interessant d'en William Willman, un dels grans directors de l'època, als anys 30 i 40, d'Estats Units, com dèiem, és en tecnicolor, curiosament, i la tenim en la versió restaurada i versió original de la mateixa, una ocasió molt molta gent ha vist la nació d'un estrella, molta gent se'n recorda de la Judi Garland, sobretot la de la vaga estrella de Christopherson va, ser, va passar més de desaperceguda. Evidentment, l'èxit de l'última ha sigut impressionant, que estava molt bé per ser la pel·lícula, però molt poca gent se'n recorda o recorda haver vist aquesta nació d'un estrella de l'any 1937. Ha nacido una estrella Stannis en la pel·lícula del 1937, que podem veure a dos quarts de vuit del vespre del divendres dia nou, amb versió original subtitulada i també amb un segon passi a les 10 de la nit amb el Cine Club al el Teatre Municipal de Balabrugell. Cinema cada dia durant tot el mes d'agost i principis de setembre.